بسم الله الرحمن الرحيم و لأننا كرت النفية إذا عمد كان, كان قولنا لم يكن انسان صالبة قلية صالبة قلية صالبة قلية لا مهملة لأننا كرت ربار دا خبر دا صالبة قلية لا مهملة فأقرب عن دي وبل اتراز كي مخي حضرت أغويلو لم يكن إنسان دا مهملة فتاسو لغن تاكي مخي وسالبه المحمه في قوه سالبه الكليه لي ورود موضوع الحفيزيه كنفي ده غزاكي د لم يكن انسانا تويلو ويدا محمله ده څه شي ده محمله ويزه كدي كبيان د افراد او د كليت او د کمیت نشه لم يكن انسانن كي انسان سراس سور نه راغلي لفظ سور نه راغلي نو بيان د كليت او د جزيه د افرادو نشتہ وازیه دبره دنشتہ نو چې کله کول یې ته وازیه دبره د وینې ته محملای او چې دغه بیان یې ته مسوره نو حاصل دا چې هغه د ته محمل وی لودې پاګې باندې رد کړي امر زموږه ترلاګا ولئن ان النگره المنفيه اضايه ستتسمه کوي لودا وقت کې له سر چې کوم مسلک را روان د ادم ابن مالک مسلک را نګلګي علامه سقا کی خدا مسلک صحیح دی خبره صحیح ده صرف په دلیل کې ورسره مناکشه کیخه دته چونکې دلیل په ضمن کې دیته محمله ل دا محمله دا سالبه كل ده و نكرته المفية او نکره منفية دا عذا عام متهرکه چې دا عامشيو كان کالوناشي به کو زمونګه لم کوم انسان شي به کل زمونګه سالتن کلیت دختې باارت خطوي دا د كان خبر دی كان کادونا شي به کل زمونږله يكونسان سالبة كلية دا سالبه كله شي لا محملت او محملبه شي. کما ذکرو هاغه کائل څنګه چې د کائل د خبره ذکر کړل دا الک کلیهه څنګه شنو د اصل کزان پویګه چې د محسوری مطلب سره د محسوری مطلب دا نه چې په حرف صورت کې خامخا الفاظو کې راغلي مطلب دا دی چې دا شی په موجود وی چې د افراد او کليت او کمیت باندې بیان کړي دا او معنا یا یو لفظ موجود دلته نکرات تحت نفی وکښوا دام سور ذکرن دام دلالت پر باندې کې جنبه دې کلی پر دین را لا د سور څخ کړو نه د سور څخ کړې باندې هر څور څخ کړې خوني خدای ته ولیکی کې چې دا سه لږ زیاده په کلام کې راشي چې د له کې جنبه دې بازو افرادونه دا یاد کله افرادونه عدالت کې د غشتان او کود نه کېره تحت نبی د سورش لأنه قد بوهن فيها ذا صليبا قوليا زكادا بده كي بيان قلشوه أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد حكم مسلوب ده للم يكن حكم مسلوب ده عن كل واحد من الأفراد ده هر فرد افراد ده انسان والبيان لابد له من مبين او ده بيان فر لابده من مبين فلا محالتا محال لیكيني كتانها هنا شه دلتاك اسه شه شهش ته دلات كي أن الحكم فيها چه آده جملة كي حكم چه ده پا کمیت ده أفراد ده نمازونه ولا نعني بسوره من مكسس نقو قصور سره سوا حدا علاوه دین بل شی خبره سور مطلب دا چې دا څه شی موجود دي درات کې په کمیت دا افراد او دلته کې اغشته چې او کود نکره تحتن نفي وهين ازين يند به ما کي لسمحه مهملتن بيتباري ادمي سور چا دې جواب کړي چې چا اشكال کړي نو بيتن موجب راپاسې دي د دلیل په دې باکي اغوي له کدي ته مهملزه کوي چې په دې نشته نا دیوې د اغه مجيب را جواب موبایل ته په مخ شوه د کې صورت شته کنه او ګوډ نه کړی دا تحت ان فی وحین یزن بده که وحکی یم دځاو دلته شم ما ا جواب کيله چې ویل شه سماع دتم دیتا, دیتا لمس کاکی سماع مسمع کړی د مهمله به اعتبار عدم صورت په دې کې صورت دیشل صورت بګیم راو باسه نو خبر سرت ور رسید دی دی نو وقاله سره دا مساله شروع کیدا ام اک زړی مسئلې دي چې کمی د وقت کیدا کج وقت وقدم سره چې کومه مساله هغه بیان شو مخ کی وکیل وقت مقدم المسنی له چې کول ابن مالک او دا نور متتبعين وکول چې تقدیم راځي د پارا ته ومسلم وغيرها ندل تکم د خبري بیانی کی تقریبا د خبرو کې او هغه خبرو کې فرق دومره قدرینه شتا خدا رچا کول دال علامه عبد القاهر کول او تفصیل کی زرا لا اغین جداده نزلته که دا ټول استفسری طور بیانې نماته متنت او غره یا سروسره شر هټول ته مثال موږ سره تا ګوره وکاله عبد القاهر ویلی ادا خبره کوي چې کلمت کل دا داخله شي په هيز جنفکی هيز دو جنفکی به اخرت عن ادته دا چې دا مقدم اخرت مطلب یعنی مخ مخکی موخر انما ما ابتدات ربطت بكلام كراغلي لما كل ما يتمنى المرء يدركه ما كل ما ما كل ما يتمنى المرء يدركه وتاس او ردنته كلو في سياق النبي كراغلي بان اخرت دا داهر داهر بين بيدار واستكلي شي ودن خر بين بيد مخرا او دا ور بسيطه اخرت دا حرف النبي دا نمبر كده ماك هنا بيقولوا حرف النبي ده انا دا دا روستوی نه دا چې دا په هیڅ د لګي کې راغلی او دریم شرط دا چې دا د نپینا روستوی نو دوه شرط شو هغه داغه پنځ بنه عمون د برابر خبره که معمولا تل ذات من د نبی هغه په عمل کړی لکه دا ما کل ما تمن المرء که یا یا ما کل ما يتمنى المرء که د્વાله وی صحیح شو معمولۃن الاعادات النفی به عمل کړه اصدار دغیره پر مفول کړځای او مفولی نه ګرځي مبتداي ګرځي معمولۃن الاعادات النفی او لا یا بګه عمل نکړي سوا کین الخبر فعلا برابر خبر ک خبر سی وی وی ما کل مبتدا ک ما یتمنى المرء یدرکہ دلیل پر خبر فعل نه ما کل ما یتمنى المرء یدرک ما مسئولہ ای یتمنى المرء اذا سله موصول سله د کل پر مزابل له مزاف زابل له دا شو او یودری کو خوئی سشو خبر نو دل تکی ما کل ما یتمن للمرء او مبتدار دا پار خبر سشو فیل برابر خبر دا خبر که فیل بھی او که اسم بھی لکده اسم دا پارامثال دا ما کل ما تمان حاصلن آه. صحیح شکنه دک کرنگی معمولتا لیل فیل المرء پیسر او ماتنم دک خبروکی دیو طول سورتونی کی ور پسیبا ماتن بیدلا دک مثالونه دی لري درکی دا هر یو مثال بل لري درکی نو اخره کې بدلی پيدا بیان کی نو په خپل ځانۍ وضاحت کو لاول چې کوم تشریح او کلا دی عبارت توکشه وقال عبد القاهر ویلی دی عبد القاهر ان کلمت کلو کې کلمت کلو داخله تن داخله هي د نبيږي بیانو فرض دا چې د نبي نرسته دوی دویم نمبر کې اناداته هي د عادت د نبي نه سوان کانت معمولا د عادت برابر خبره کدي کې عمل کړي عادت د نبي د غیر پرمفعول وغيرها عادت د نبي نه يعني ذلك فعل منفية <تصفيق> صحيح شكنا او لا وصواء كان الخبر فعل ان خبر فعل بي لك مثال شعر ما كل ما يتمنى المرء يدركوه نده هر اغشي سرده تمنى كينا غده ده ملاوهي صحيح شك دير خلقوزان صرح قل ارمانونا غد خارو لانده تجري رياه بما لا تشت حصه ده شعر كده ده ما قبل خبر دلیل ده تجري رياه خواگانا چلی بما پا غد ر سړی تختلا متمنه نشي ملاوي دي کې ملاوي دي نو کشته ته د ملاوي دا ځکه کشته ته د زیاتې په داسې وړي اوبو موږ نن درالګنا دا شهر د خپل خبرې لپاره څه ویل ته دلیل ویل چې وګوره کشته ته وګراغې سره مدغلب کی چې انسان سره کې دې یو تمنا کوي شي ورسره بدل او غیر فعل سواء كان الخبر فعلا او غير فعل دا كان الخبر د پره اسم ده فعلا باندې ته سواء كان الخبر فعلا ايضا ما انتوا عتفقوا دهيما انتوا كبتوت لي سواء انكار الخبر فعلا او غير فعلا غير الفعل ينعق قولك لكا كلتا ما كل متمنى المرء ندهره تمنى يسري حاصلا حاصلا حاصلا ده خبر ده غير في الاسم انما تنقي ورسي الالفاظ دي معموله المعموله للماموله للبل المنفي برابره خبر معمول ده, ده في ده خبر خشارك وكلا استه وی صباح ماموله كانت ماموله لادات النبي او لا چونکه ماتنوم کړي دا نو د ماتن هغه خبره ورسره رانه کول کی خو د دې عام ماتو پالي سوکته هغه کله اونته کی تفصیل لدا بحثه چا باندې متن کې تا کمتن متن تا ګوره نو د دې درته جهاد کوي او مطلب دې تمام مخت بیان کو چې دې كل لفظ كل کې د کفله عمل کړی او کو نه مطلب دک نو دولون بے توجیز کر کئی از ظاہر انہو عطن على داخلتن داتتا بچا بانده ظاہر خدا سختاری چه دامو معمولتن ده دا وغم داخلتن دا ده نو مطلب داده چې كانت کلو كانت ک... کلمتو کلو داخلتن او معمولتن پی خیز نفی ولیسه بستدیدن خودیو دا خبر سعی نده دا خبر صحیح نده لئن دخول پی خیز نفی شامل لی لگا چی پا خیز دنفی کی رالا نمامول دنفی شوا کنشو چی تام نخ کے ما توپن علیه کہ اوئی کانت کلی مکت تکلو داخلت دنفی خیز دنفی کی نمی پاگی بانی عمل اوکا کنن نمی پی عمل اوکا نمی پی عمل اوکا نمی پی عمل نم مراد بازی پی نم وغیرہ ما مصبب بلیس وغیرہ یا نور چکن دی اگا عمل کنن نو بازی حروب دا شدی لکه ما باقی کرے عمل کوي نو دے چې چیتا مختلی وی چی کلمه کلمت کلو داخلتن پی حیزن نپی او معمولتن پی حیزن نپی کی معمولتن پا خپل را گئی نو دا آتب دا خاص راجی پا آم ماننی آم <تصفح> نو از ظاہران نو آتھن علا داخلتن نو نالکا داخلتن ما نچی آتب شو نو مطلب <تصفح> دا شیع په حیزن نپی کی یه‌با معمول لپل من پینو د دوارو مطلب یو شبل کی هیز د نبي کې عام شو اغه کې عمل ددان په خپله باندې راغی په هیز نبي کې داخله دوکه چې راغی لاندې را لندای عمل پکې راغی نه دې ته بیا ضرورت نشته نو ازغرنو وته لداخلتن ولی سبي سدي دا خبره درسته نه ده لئن دخول په هیز نبي شامل لذلک ځکه دخول په هیز د کې شامل لذلک د خبره ته معموله تل دا خبره شامل, شامل و کدا نو اتفت علی اخرت ب معنا او جعلت معمولا لان التاخير اناده النفي اذا شامل لذلك دیمه توجیدار جدا تعتب کې بچا رانه به ان اخرت عن اداه اذا كله دیم نمبر کی رس دوی د عادت نه بینه ما او ما پس کلوئی ویلکه چې ما پس کلو شو دغه ته ورلاند به سلام ما دغه ته ورلاند به سلام ما به عمل نه بیانوخرت مطلب دا, دا خبره چې بیانوخرت تو ویني نو دې کې په خپل خبره را لاله چې ما په کې عمل کوي نو دا طایبنده تا ټول دا بیا حاصل تحصیل حاصل ني سېشه نو و وایي وکذا لو ات ته هدا کرنګي که اته کاله او دا معمولتن په معنا د سغر جاي او جوهلت په معنا ګرې جوهلت معمولتا نو د کرنګي له سبي سري قضا کې اشاره دا دام درست نه دي ولي او دا کرنګي دروست نه دي اته دې وخرت باندي چې په معنا د جیلت معمولتا نه کې لئن تأخير انادات نفي ذلك تأخير ده حرف نفي نه اذن شامل لذلك دې معنا ته ور شامل شامل لذلك معمولتا ولا معنا ته سره شامل اللهم ويست الله با اعتمادو کو خبره وکي بل او کو صحیح شګنه مگر ک الله توفيق راکي الا اي يخصص التأخير بما اذا لم تدخل العادات على فعل عامل على فعل عامل في كل على ما يشير به المثال او دہی چیک چری مونګه الا ان یخصص التاخير دا تاخير دا مخک چېګه عام نه مونږی چې په بنده طبکه آئے دا ماتو پم راګه معموله تنم راګه کاری کی ته تخصیص وکي صورت ته شامل نکي نو ټیک تبیا بداګه ځان نه معنا شو دې بځان نه معناش خبرم زه هر طرح لگانه اتب دخاص پا پا آم بانده را نشی نداغی زان لما نا نو یقا دا سکار ده چه منگا بیان مطلب دا چې هر کلا د حرف نپی داخل په دا سفیل باندې نی چې آمیلوی پا کل لوگی دا سفیل داغلی چه آمیل پا کل لوگی نی. نوی دا غینا اغا سورت والو بیان اخیرت آن مطلب دا چه دا آ... کل لو با دا حرف نپی نروست خروش ته بداس فينجي غره دګ عمل نکي ينفل لازم به لکه څنګه علامه شرح به مثال څنګه مثال د خبرداري ور کوي ما کل ما يتمنى المرء ما کل ما يتمنى المرء ده لازم دي صحیح شګنه ري تمنى المرء بده عمل کلی نه دي هغه رمځه نه تعال ودا کل ځان لده او يتمنى المرء که هم هم شي يتمنه المرء دهګه پر خپل مفعول نه کولو به عمله نه ده کړي نو مطلب داشو داغه ځان مطلب شد چې كل حرف النبي ده حرف النبي نه د لفظ کلو روز پیین صحیح شو خو فعل عمل کړی او معمولتا ځان مطلب شد چې معمولوي عمل پکې په فلمنتی کړی نه داغه ځان مطلب شد ځان ال ته مطلق تاخير بلا عمل له چې عمل پکې د فلمنفي نه او دلته دغه چې د فلمنفي په عمل نه ځان ځان لبشي ردي الله هم اے اللہ جلا موږ د توپیږه کې موږ دا وایو چې الا یخصص التاخير چې دا تاخير خاص کړی شي بماده هغه صورت سره صورت سره الا لم تدخل الاداته چې حرف نه پني داخل په داسې فعل باندې چې عامل په کلوږي په داسې فعل نه داخل الا ما يشرب المثال لك اشاره ور کوي دې طرف ته مثال خبرداري ور کوي په دې خبره باندې مثال خدا جو کمزور دی خبر هم نه تراله کنه والمعمول ها معم <مامول> عام من انکوونه فن او مفول اوس دی مثالونه ش شو کوئ او دا رنګې ک معموله وي د کلو معموله نو معمولیت ددي عام دی معمول د فاون کېده شي مجرورم کېده شي حالم کېده شي تاقی کېده شي مفولوم کېده شي توته کللو د به معمولهته لپل مفی که نه په دا چې کمم کېده بیایان او خیت او معموله للفعل المنفي دد به حرف نفي رست يو شرطه ابل دد چې د کفیل منفي او په دې کې عمل کړي نجبه دې کې عمل کړي دا معموله او معمول خب بلکې اسمونه باندې خبر هم ځین تر لاګنه دورس منصوبات يا تمر بوات يا جمله مجروره تي دوشتي خبر هم ځین تر لاګنه د دې وسیله او معموله عامه معموله عامه من ايکون فاعل کدا كله فاعل و مفعول او تاقیدن یا تاقیدیو غیر زالکیتا حشیوالانور مثال نگرکڑی مجرور وي لیکن مرات بی کل القوم او مرات بی كلهم او سر تو کل الیاوم صحیح شکنہ دا نور مثال نگرکڑی اس مطن مثال تاوگرانحو ما جا ان القوم كلهم نو پده که کلو سشده تاقید دا فائل بی تاقید الفائل و ما جا ان القوم فی الفائل نو پده که کلو سشده الفاعل ما جاءني كل القاف في الفاعل <تصفيق> وقد وقدم مثال التاكيد على الفاعل او مخكي مثال التاكيد ناكيت دي شارح يونقطه ويتاسو مثال كل رستك كله بس على الاخر على الفاعل لان كلن اسل ذکا اصل په کلو کړه د فارو وزر د ټاکیدا د دې وجې د دې استعمال چې کوم دی هغه مخکې نو په پایلې کې اصل نه دا په ټاکید کې او لم اخذ کل درهمي کل درهمي منسوب دي صدا شې شو په مفعول کلو مفعول وي صحیح شو المتأخر او د په نه داسي روستي دا حرف نبینا رستی نور کا ارضی کیوی لازمی ندار چی خاما حرف فیل ندی مکی چی خود برستی سیجا خود اگر یو شرط چې دا حرف نبینا رستی او کل دراهم لم آخذ دا مفولی متقدم دی کل لبو او کل دراهم لم آخذ فی المتقدم وکذا لم آخذ الدراهم کل لم آخذ الدراهم کل کلھا اوې دراهم کل اوې دراهم کلھا لم اخذ فدرس مفعول د مفعول پر ټاکید دغه له د صورت د تقدیم کی او په دیمغه کې د مفعول پر ټاکید دغه له د صورت د تاخير کی زه مثال نشو کوم د ټاکید پر مثال جو چې ټاکید د چا لپاره شي مفعول لپاره شي کله مفعول مخکمرځوم اغه مثال امر کو چې مفعول مخ کې ټاکید له راغلي صحیش کنا او دک کرنگی چا ما پول روست دیتا که دورلا راگلی اوز دا ٹول سورتنا چه کلو ڈنمن حرفی نپی نروشت راگلی صحیشو آگے حرفی نپی پیلی مانفی عمل کڑی دینن دے کڑی آگے کلو معمول دا پر حیثیت باندی چه دا تا دیو ٹول سورتنا کی دیدو پایدی بایا نی ڈمبا پایدام فی جمعی حضر سور توجہ النپی لشمول خاصتا متوجی کی گی با نپی شمول تخاص کر شمول با نپی کی لا الہ اصل الفعل اصل فعل تبا نمتوجی کی سبا نپی شمول با نپی کی رازہ مثال انہو تھا ماجا ان القوم کل هم طول قوم ندر آگلے نمجیتی من کو شمول نپی دو طول قوم شمول ہے نبيګه مجيئت خوشې وي کوم راغلې نه تا د تاکید ور متوجې نه شو بلکې د کا توجه نه پیو نه پیچا ته شامل اشوا شمول ته نه پی شمول ته شمول کټ کچټول کوم نظر فلته متوجې نه شو لا اله اصل الفل اصل الفل ته متوجه نه شو نو دک یو دک پیدا ورکي او افاده کلام ثبوت ادا کرم دي نور مثالو کوم راوړه جاء ان ما جاء ان القوم ما جاء ان کل القوم ټول قوم نظر اغلي راتلو نه بینه را ټول وا دي نه پیټ ټول نظر اغلي خبر همځه ترا لگا ني شمول ته نبی متوجه شو نیو پای ددارا دوه مثالونو کی تطبیق وکم او افاد کلام ثبوت الفعل او الوصف یا پیدابور کی کلام د ثبوت د فعل د ثبوت د فعل فائدہ بور او الوصف یا د شی به فعل د ثابتولو پیدابور کی ل базе ما دا ثابت کړي چا د پاره ما د اغه شی د پاره او زی لپس د پاره او زی ف الیه کلن چې اغه تا د کلو اضافه شوی هذا كلام بفيل ده اغه چچط ده كله اضافه شویندهغه مزفل ده بربا ده که فعل ثابت کی یا ور ده که شی فلسکی ثابت کی ان كانت كله فاعل او فاعل للفل بالوصف المذكور في الكلام كتشریده كله بمانا كي فاعل ده اللي مذكور او الوصف المذكور في الكلام الوصف المذكور في الكلام یا فائلوی در وصف مذکورا دا پارا یعنی شب پیل لپاره په پا کلام کی در دی تدبیقم پا مثالونو کی اغا اوکے چھے کلو فائلوی افاد الکلام سبوت الفعلی اوی الوصف در کلو در فائلوی سالونو احمی در لگرک لگنا اگر کی میں تغضا حات کو لم آخذ کل الدراہم فی المفول المتاخر لم آخذ کل الدراہم ما ندی اغسطول دراہم آلو سایشو شو په صورت کې کله څه شي ده مفعول لگا شمولتا متوجيه شو ذکر ان کل لم اخذ شمولت څه شو متوجيه شو لم اخذ الدراهم لم اخذ الدراهمه كلها نو په دې کوم څه ته متوجيه شو نفي شمولتا کنا ټول معنی دی غستی اوي دراهم كلها لم اخذ اټل سرتنه دیدی دریم دطره د هو د توجه النبی له شمول خاصتا لا اله اصل البیل برمثال نجو وافاد الكلام ثبوت البیل والوصف لباع ما اذي بيليه كله ان كانت كله في المعنى فاعلا للفعل او الوصف المذكور في الكلام دیدی پر دک تاسو لا نناکت او غرن ددی مثالونه ورکدی پی ما يتمنى المرء او الوصف دطره د شی بيل برمثال ورکله ما كل الدراهم الماخوذة نو فدیک پایدوار کئی دا نفی کلام پایدوار کئی دا ثبوت دا فعل دا بازی مضاپن لیه پرائیں دا کل مضاپن لیه سا شده ما یا تمننا المرک آغشتو کو آغشت چی دا آغی سرسکری تمننا کئی نو یدرکو یدرکو آغشت آغشت هر آغشت سلوية تمنى نو دا متمنى المرء دا شيء متمنى دا دي دا ثابت ما يدرقه دا سلوية من تي نش سيشي ما كل ما يتمنى المرء دا, دا كل مزاپن لئي ايسا شده يتمنى المرء ما يدرقه دا دي دا پره دا فعل ثابت خبران جهن تولا سبوت او دا وصف قايد مزاپن إلهي دا كله دا وکلو په اعتبار د ماناس رسوي فایلوي په فایلې نو وخاړه تاسو وګورئ ګنن د نبی بعضی مو زکون اله ته متوجي کی کلو ما ی تمن المرء ما کل ما یظهر اغه شې انسان د تمنه کوي یدریکو اغه ممن هر اغه شې چې سره تمنه کوي اغه ممن مطلب د دې مفهم سره دا په اعتبار د مفهوم سره روزي ان شاء الله په کله باندې ورته پسی ماته نشای هوای چې ګورې د دې مفهوم دا کوم ثبوت وغير من بیانو پیدا دا په اعتبار د مفهوم سره هر هغه شی چې انسان تمنا کوي نو شی مزفله د کل برا هر د کل مانا شوا او شی د مزفله معنا شوا هر هغه شی چې سره تمنا کوي نو دا دا متمناده لا يدر ما يدركه هو د نمومي یانه بعضه تمنا او شي بعضه حاصله په ثبوت د فعل د базе د پرایګنه چې د کله نبي راله وسلم مفہومان د کله مزاپن له دې لپاره د متمنه د لپاره فعل ثابت خبرم ځم ته له ها ار هغه شی چې سړی تمنا کوي اګه نشي مونته نو baseX د هغه شی مزاپن له یاد کا اغا مونته شي دغه تر حق کیږي نو ګوره اپا د کلام ثبوت الفیلی له базе ماوزی په لیه یو شو اوی نو څه دا کوو د کمثال د خسرف التگی اسم پاہل دا ما کلو متمنل مرع حاصلن علکہ ہر اغا متمنل ساری کل مضافن لے دا ہر اغا متمنل ساری دا نحاصلی گی نصبوت دا بازی دا پارا بازی متمنل ساری گی حاصلی کل مضافن لے دا پارا اغا وصف ثابت شکر ثابت ہو نشا نصابیتی گی حبرم دہن او پا دی شدہ چدوه چې ان کانات کلو په معنا فاعل لیل فعل او الوصم کلو فاعل وي د چاره پها د فعل لپاره نو تاس او ګوره دلته کې اصل کې کلو هو مبتدا دی خو چې په کم ضمیر راجه دی په یدرکه دا کی دا په حاصلان کې ما کلو متمنن المرء حاصلن نو په دې کې ضمیر څه راجه دی کلو متمنن المرء په اعتبار د ضمیر سره مانن فاعل حقیقتا فعل هو جی دی یا پکم صورت کې چدا د فاعل لپاره تاکید درشي جه ان القوم كلهم ماته ټول قومو نظر راغله نو د بازي موثوق ک په مجیئت سره باز قوم راغله نو دلته کې كلهم په صورت د فائل کې چدا تاکید د فاعل لپاره نه ده خو فاعل د فاعل تابع دی خو دې ته ماننه بیا فاعل ولیکي جه ان القوم كلهم کې یا کلو متعامل ال مری حاصلن کې کوم ضمیر دی عم کلو ترجيه دي نو کلو هپيل نه ته بيد بر ذمير سره وي کې مانن غفال نو مشخصه ده نو توجه هن په شمول خاصتا لا اله اصل الفل وافاد الكلام او بعض صورتونو کې بعض صورتونو کې دقه کار کوي چې شمول ته بنبي مترجيه په بعض صورتونو کې افاد الكلام پیدا په كلام ور کې ثبوت الفل د ثبوت د فعل او الوصف يا د شيب فعل وصفه توليكه د شيب فعل نو به ثابت شي افته تولیک ای درګه هو سبتهولیک حاصلن مخک مثال کې ذکر أغلره له بعض ما د بعض د هغه apparatus ته فارا او زیفه الیه کللو چې اضافه شوی هغه ته کللو انکانت کللو په معنا کچریو کللو په معنا کې فاعلا فاعل وی للفعل د بارد فعل او لوس فلمذکورہ د فل بارد اوس فلمذکورہ فلکرم اوس فلمذکورہ مراد ده ک حاصلن نه اده ناقیت مثال کے ماخوزتن نه او افاده تعلق هو ای تعلق الفیل او الوصف به ای بضی ان كانت كلوف المعنى مفعولا لا للفعل او المعمول للفعل نو پدجه صورت کې هو صورت کې هو شمول نه بيږي پيو صورت کې ثبوت د یا د وصف کې د بازي مضاف الیه ده او دريم صورت کې چې دام مفعول وي متعلق د فعل او د تعلق د او د وصف د بازی مفعول سره تعلق د فعل راضی او د وصف د بازی مفعول سره د کل مفعول سره نه راضی الګا او د دا دا تمام دا شمول لپاره موږ زه حد مثال نذر کړو لم اخذ نو ذا اخذ دا اخس فیل تعلق د کن مفول سر را نگئے اپول درائم از را نگئے دا بازو سر دا گئے ما ٹول درائم نید اغسطی یعنی بازی میں اغسطی تو تعلق د فیل چا سر را د دا مفول مفوض سر را گئے حبا نمزہ انتلا او دا کرنگی داروس تو کہ لم آخذ کل درائم مذہب مذہبی لم آخذ کل درائم علاکہ ما ٹول درائم اغسطی نید نسمت لب مد د اخس تعلق د چا سر را ده بازی مفول سر را نو مطلب دا شه چې په صورت د مفول کې د د یا د شی فیل تعلق راځي خو د بازی مفول سر راځي شمول و سره و سره نه شو او تعلق و سره و سره ثابت شه چې لپاره د بازی لپاره مدواله په یو مثال کې دواله پټ کېږي شمول ته نه پیټه متوجي کېږي شمول ته صحیح شو؟ او دکرانگی د فیل تعلق راضی د فیل مصبت تعلق راضی سچا سرا بطوری مفهوم در بازی مفهول سرا خبران جانتلا نو نپی با متوجی کی گی او فیل با اصلا نمن بلکې کی گی بلکه در فیل با ثابتی کی بازو در پارا لکه یو مثال که دوام نبیاتی بارت وام لکه دکر آوالی لم آنخوز ادراه مکل لها نو شمول و شما طول ندی غصی ط نده سر لازم څه خبر را لاله بازي هرستی نه رفل تعلق د بازي مقبول سره راغنه نو ثبوت د بازي نه پر راغې او نه پی اصل پیل په لاره نه بلکې نه پی سره د شمول را نه چې ټول معنی دی او ور سره سره اصل په نه پی نه غلي بلکې د نه پی ور سره به تر مفهوم سرهږي ثبوت راغې نو دک خبره تک فو د ثبوت واستمه په طریقې د مفهوم سره راځي اپختو کې دک سره ټول پټو ادا کار معنی راغنه یعنی بازي په او افاده تعلق هو یا پیداوار کی او افاده تعلق هو یا دا کلام په پیداوار کی افاده کلمر کلام او افاده کلام او کلام په پیداوار کی تعلق هو تعلق الفل او الوسط تعلق د فعل او وسایل به ا بعضی ببعذین ببازي د بازی مفعول سره امکان کلو په معنا مفعول الفل کدا کلو مفعول او د د وسط دباه وذلک او دا ټول ثبوت د فعل چکیږي هلکه ثبوت د فعل یا د وسط چکیږي یا تعلق چرازی د فیل د مفحول سره د بازي مفول سره او دا ټول سيزونه غره پر صراحت د كلام سره نغي پر صراحت د كلام سره ام دک کار کیږي چې شوموز منطقي او ثبوت چرازي د بازي د مو ظپلې د کوم نه را पारा يا رازي د تعلق د پیل رازي د بازي مفحول سره ثبوتا ن نو غره دا ټول پسس باندې کیږي دا پو مفهوم مخالف سره کیږي ولذلك بدلیل خطاب او دا کیږي په دلیل د خطاب سره په مفهوم مخالف سرا و شهادت الزوج او شهادت د زوک سره زوجی سلیم چې وسړی لکه دا هغه دا ټول وي په ما مراله نه سمدلې بعضی په ما راولې چې کار ما کړې بدلیل له خطاب او شهادت د زوج ول استعمال او په تبعید دلیل د استعمال نو جتاب او کلام پر دلالت کوي د کرنګی زوج او اور په دلالت کوي استعمال په دلالت کوي ول حق خو یی حق خبر ده دا, دا ان هاغه حکم لا حکم جلی اکثریه انده سره اکثریده لا كلّي كلّي <تصفيق> نا دے. نا دے. دا كل لي ان ادا كل لي ندي ګور نه ټول معنی بغاړي دي شي به دلیل کوي په دلیل لکون لا الله تعالی والله لا يحب كل مختال فخور والله الله تعالی چې الله يحب ندي کې وګره كله رست شه ده په سيادت نبي کې دا کنه صحیح الله لا ما كده كل مختال او فخور رست نه نو الله محبت نه کوي هر متکبر سره او فخور زیاد پخر کوونکی سره د کول تکبر ته په خبره کې تکبر ته په او په چال کې تکبر ته اختیار ویل کیږي خبر همزه دره نو اس دا مطلب شي چې الله هر یو متکبر فلفل او متکبر فلكسره محبت نکي یعنی ثبوت د بازور لپاره کوه بازور متکبرین سره چې په خبر کې کی تکبر کوي په کول کې بازور سره محبت کوي نبي د شمول او ثبوت دا اصل په اړه بازي دا, دا, دا مقصد دي ثبوت د بازي لپاره دلته نشته خبر همزه دره لګا نبي د شمول د مکمل نبي دا خبر هم درنه شمول ته نه متوجه شمول مکمل نشتا نبي راسن نبي دا شمول نه بنای جواز سره کوي او بازره محبت نه کوي بلکه جن پنتی علی سبیل الکلی رغلی او ټول نه کوي رغلی د محبت والله تعالی چې لا يحب کل مختال فخور دا کرانګه راواله والله نه یحب کل کفار نسین پهسیار د نه پیږي کل رغلی نه یحب مختدی نریدہ مطلب چې هر شمول منتقا چې هر کافر او ډیر ګناګر سره محبت نه کوي یعنی بعضو سره کوي شمول منتقا واسطې سپل ثابت کړه بازو لپاره کنا داسنه دا پر سند ټولونه د الله تعالی محبت علی سبیل کلیا منفی شمول نه ده مات چې بلکې سشې کلیت منفی شمول نه ده مات چې بلکې کلیت سره منفی شې دا قاعده دی او هات کوم نه चले दे। والله والله تعالی چې الله محبت غی کل کفر هر ډیر لوی کاتر سره چې کاتر شی په حلال والی درې با سره سوت حلال غنی دغه آیت دا غزیره خان اسی من اور ګوننګار سره چې حلال هونه غنی خصوص خوري سوت نو کفار سره ورته بتحلیل الربا او اسیم سره ولیکه باکل الربا ولا تتع کل حلات المهین ولا تقع او تتعدى ديری مکه پیغمبر کل حلا ته دار ډیر قسم خور مہین او د هغه رسوا انسان ذلیل انسان ده حقیر انسان نو دا مطلب چې کم ډیر قسمه نخري ندی ته شمول من پښېره چې دهار ډیر قسم خور و د ټول سره محبت مکه سره دا شمول صرف نه ده مات شه سره محبت ها. مکوہ او بازو سر محبتو اصلی تیل ثابت کده بازو دا پا رہا صحیح شو دا مطلب نه دی بلکې دل ترہا اصن او اصن کلیت من پیشی ویدے چه ها دیر قسم خور او زلیل ہے چه مخصوص کس تنا مراد دی شرن نزول کی اغزی کر دیں تاو سر محبتو مکوہ دا سوک ہوئی نزیدہ مخصوص کس مراد دیں ہاں او لمبا ده زنین بزنا په دمو د ټول صفات دا یو کافر نه راغتا اغیا نه نه دلته کوم شمول صرف موږ مات اسلم نبی راغلی دا ابراهیم څنګه درازي